الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيدنا النبي والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد دجه بر الخبر على الشدلي شيخ الله صلى الله عليه وسلم الزر من زكي يراد ذا وشد احد دغر لورش او د ملغرو تشكيلات برابر عبد الله ابن ابي ابن د درې سو اکاسان سره وغږېده او ویل چې راځه د رتیره نیمه وخت نه شتلی مقصد په کې دا چې رسول الله وبخ دغه غر پاتې شو دا بشیچ په مدینه کې بزمام مخشری او یزما راځه مینه بنو سلمو او بنو حرسه او غوښنه یې وکړه چې ورسره پاتې شي خو ځمنګ راول ایتونه راولېګل د غوې د تایید او د مضبوطی لپاره او غوې برته به خپل واده باندې خبر او کلک شو د لنبي چې دې مدنه او رسول چې نه لري لاره شو نه بنېشتي ابو خیثمه فرامو بنی الصحابی و غورته یا رسول الله صبر ابو زما دم مرباء ابن قیسی المنافق پر باغ بنی ورقه دلا نبی وی ورګه چرته نبي نبی اسما په الله ربانه مرزه خوره مروشن دري ملګری رازه دا شته من قتل کوی و رسول الله فرمایستګم دند دی دیو زړی مړون دی پرې دی نبی کریم الرسول الله خپل تشکیل برابر کی دغره د خاله ورقه شاله غر کې مخ لداش کی طرف باندې مجاهدين تشکیل کړا جبل الروماته طرف باندې عبدالله بن ابي صحابي امیر کي او د شمال په جانب باندې زيد زبير سه امیر کي او مقداد بن اسود ورته ماوین کي او اعلان دي به مجاهدين ورته تشکیل کړ ميدان الله ګوې کې د مدنيو د رسول الله پر ماوین کي دشمن واقع شو دشمنانو دې کی طرف لا خالد روان کړو څو طرف لا اکرمو منس کي روس صفوان ابن اميه او ويشتلو ور اخري شي عبد الله ابن ربيعه فنا ما دله نبي دا بو سو پخله واري زبير بو سو پخله حق باني واري عليشه ويلي زي رسول الله بي ور نكړه بي ويلي دتوره بو سو پخله حق باني واري عمر ابن الخطاب ويلي يا رسول الله ذبي واله سلام کرت ابو دجانہ پنامو باندې صحابي هغه چې شوي ور رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاف د یو خاندان تقریبا لسکسن رالل دغه حمزه چې میدان لو وروته زبیر چې برغه سعد چې برغه طلح بن ابي الدوله چې برغه علي چې برغه عاصم بن ثابت ورغه او دقشان قزمان پنامو باندې ور ورغه او په شکل لسکسن مردار شون او اخرنه یو لسم کس دغه غلام وروته ثواب پنامه حمزه رضی الله و بشورغه د دوه لاسو نه ورته اوله ایسه ته جنډو غره رسول الله دا خو تیر درس ابو دعانا برکه درجه به شکل دا میدان لراتلو د رسول الله د فوره راخ سی وا د خپل سر نه یو سره ټوټه و تدله دیگه اشاره و دیله ابو دعانا شکل دا سره ټوټه و تدې یی چې زن وژنې نه وې دښمن وژنې نه تر سو برداشتیا پس مل کې نه تی اور ډېر اکادر نه لرو زویر زلهو چې دا ترور رسول الله تطهر زوی دی هغه ویل وي ما ګوره اولل دیکړو چې رسول الله تطهر ز اخلم زید تطهر ترور یو موضوع ما مهاجرینو کې مو مال نه کړا بو د جنا له ور کړا دا و چې سره چې بو د جنا دا تر استعمالي و درغه حق پورې کوي به ما دا تاقبه ولو میدان د څنګه جګړم کومه لیکن دا بو د سارم وې د تطهر د وستا اول د ټوټه رس نه وټرلو میدان نوس دا دغه مجاهدین چې زخمن وو یو کافر باندې کافرانو کې بري زخمنو راولنګې دو یو یو ملګری بیلالو اولو او وجلبی زګه دشمن دي چې په ارزه کې په مسلمان باندې بري و وسبرش گزار ولکې و بده جنا دا تعقیبولو ما بده جنا کاتو په شکل سره یو بل سره مخامخ شول نو کافر یو گزارو کې دج... ابو د خدا په دې څیر ولګې دو هغه بیرته په یو طریقه باندې ځان ت اخلاص کې گزارو ورکې غيوالو مړی مرد. و به م ابو د جناد و جده سره د تور را و چې یوشری بر سر باندې کې خدا برته خوش اخړه وې مازله کېږي الله و رسوله عالم الله رسوله پوې دغه میدان ته جنگ لپاره خلیدو ډېر خطر راکښه او زموږ را گذرونه بده مجاهدونو باندې و کړو د به د جنور ته بر سر باندې تور کې خدا به ته وښته ګړه د وجه سره وې چې کله نجدينا زوره لږ غزن انو زنه له د محمد رسول الله تور راښته و او خواه که ما نگرنه چه در رسول اللہ پو تور دی زنانه اواشنم زکر غیرتی سرده و دی غیرتی سردی تورا و غیرتی تورا موا کزا وی بزمان گزار با دی کزا بانی که گینا در دی غیرت و دی ایمان و دن ورسا پی که داوش و چه حمزل زلانه و میدان لراغی سید و ته همزه رسول الله مبارک علماء دالی کې وایده شکر په میدان باندې راخلاصون دوه را شڑقار جوړ شو لکه یو تیز باد چې بده اوچو پانه باندې راش په دې څنګه باندې چې یو کوي فالوانو ته محمد رسول الله کاو راځي روري او د خبرم کړه رسول الله صلی الله علیه و رسول نبی تر سو په دې میدان ته جنگ کې د ديخر کو سر ځلاندو ته نو مزه ډوړم نه خور دورې جنگ نه واشر اسلامه خپل دا واقعيږي کوي وي جوبير ابن له ویری وشه رسول الله در او اجنزه که ماتره بدر کې وجل له نوبه آزاد کړ یزما سره خپل غمزګر کافر انسان صرف چې مال بکت پیسې کو دی خپل جب کې کم مسلمان دګه مجاهد دګه قتل شو که د دشمن باندې وني وری شي اس خبر به و ما همسه دا او همزه زله د کافر سره لاندو او سبع ابن عبد العزاه وی جلاندو ته بابا یې په کې یې اړه پلان یې جوړه تعالم اندازه شمه خله خو چې یو بل سره مخامو شونه حمزه خو اسد الله وګرځي ورکه وي یې څنګه شروع والو شو والو لره کې یو طرف کافرانو وشنه او بل طرف کافرانو وشنه ما د تاقیبورونه کلبونه مخله ورکو له او کل تیګه داس سره پکې دخل زند آزادوال د برابدي حمزه بن ګزارو کړ وی یو ګټ ومخه لورګي چې کړه د شینځدې راغې درې جنگ په حالات کې ننوس سر نيزه او مونږ حبش خلکو د نيزو کې سخته کړو چې کړه په کم سړي باندې په کم ځو ګزارنه مقصدی وشته وی حمزه رسول الله باندې چې ګوزر و کینو د دې خاص اندام نه او د دینامنه لاندې تقزي کې مې وشته وی چې کلمه دلته وی چې دا کول می مرته شریک کړي د نيزتي پوري وته راپري وته چې راپري وته وی چې ما په طرف باندې بیم کشته کوششونه شو کوي وېما ویلې چې ځا ورلم او نور کلار کې نس د جنگ په صحنه باندې ځوا مقصد دا و چې د قتل کوم وزخ په آزادی حاصله کوم نور هم نکوم دا شهید شو الطريقه رشهادت علماء دا ذکر کوي د دې کیفیت باندې شهید شو چې د حمزه زله وونو دښمنانو سترګې میوستي او بیت غوونه کټ کړه د غن ورس په د شوندې کټ او خاصند د مظلم تیراوست هند په خلم لگاولې و د رقهره غسیدو وجه نه حدیث کې رسول الله څنګه دا شهدان کتو یو چې یو پردهو بل ځکه بل پردهنو حافظرز الله او دته په تا او دماغونو راتلو شي دا بشر د شي چې کله رسول الله دا وویل چې زه ما تر شي شي او به په دې کیفیت مې لګره قرباني او سروشي کړو چی کوي مجاهد هو نبي کریم صلی الله و سلم دې مجلس لاړو تابعه انسان دلغیل است خددر رسول کی نشته سفیر زل هاشا ده رسول الله ضر ور غو بس ده روان کړي وی چه زب ده حمزه را پټ کم ملګرو لویلې ده کس نه نه ده خولرانیش اغه وی یا رسول الله ما را ده معلومه شعر شي رول میشي شي ور صدرونو میرا ور شپه پټ کم و شي کله ور صدرونو را واخص ده حمزه مسبب ابن عمرم یو یو صدر ور یو وقت دله نبی دی ملګر ولول شي قران دازي به کوي چې دات صدر د کمر شي ګو دا د کمر قران دازي چې موږ د مصاب شه او ورو صدر شي د ود د همزه او نبی کریم الله صلی دی چې لا ناغنو ارشق ټول شهیدان وړم او ویل اما حمزه وی ارشق حمزه خپل راو علي رسول الله ملګر ولول شهید الله سر پټون د کی پات کیګو کدا کی پټون سر پات دی وغت به رښه دا سر ورته پټ کې حفظه له وجل ولا رجلي ہے او به خو منه ورته الیخسر سرګړې واشوي او دررحمن ابن عوف فرمای یو درڅخه منه دو کینسه سوکل رسہ دېر کیسه مګې سم خوراکونه بده باندې کې قدرت شون او ایسه بژاړش چا ته و و وی قسم بالله چې دغه وخت قوم باندې راغلی او حمزه او مصعب بن عمر او دا شهیدان پراته موږ سره چې څه صدرونه وجه پکې دفن یې کوني او نو موږ الله څومره فرخې موږ باندې راوښه دا هر کیسه تو عامل زموږ بري ملکي خو دل شي وي وی ډیر انتیجه ته وجه لحطه نتیجه دا شو ترګریمونه خوړه او د الله د نبی رسول غو تقريبا توکر د شروعونه و خلاړي ورته ویلې زه بورزه قیمه سره لپاره سفرش جنازې ځلم په اوکړو دا نورمال ګرو سره شریکې خو دوی به په جنازه اوکړو کله چې رسول الله وفات کیږي بیم د حمزه خوړه رضی الله عنه خو د خپل اماني اخلی دړي شهیدانونه نو وی دا سره قرباني پټ کې په ریښپور در اصل ګړه واچو او به دفنه کوي واشر رسول الله خپل دا قصصي کرکی چې کله فتح مکه وشو وی رسول الله رغه سره د لزر مجاهدینو وي منل خلق ویلې شګور محمد الله علیه وسلم د تسیمی ورکې ویرا لوکل گورتے ولے جدا وحشی دا فلان دے ویما لے ویل جس تا اس مترو شیدے ماوی چھاؤ وی تو خلق قسوقا ویرا کس مے جور دا کنا شروع اسلام دا قبول لے زکہ سونگہ لٹھون گنہ ہنا بہ اسلام منے باقی خالق لار خویا تھا چھ گو رک سو خورجوندے اس مارستر سرستر مخامخ نہ کہ اس او زهه ځ د پوه نه انتخام درواله قطر برې کوم ل جرم ک منګه واخشي تق لاغله به لاړو و ز فرجی ما به استستان ډ لوي سری شي کو د اوس په کارې بې کوفره هم یو قوي سرړ وجما پی دا ووشله چې وبکه د لاو کله خللیفشونو خلکو ان کارو کې زکات نه یوش د بل شي م مت قضب خوا وړله مبرې پیش کوو س باې به والو په مقببانې او په مغه نظې ما هم زه او ومه ول جزاده غیبت لمفه پورا کړه رومینو سره به وګزاجا غوړې چې مدارخه خسته مو سره متل کذب د شو نه انسانو چې دنه بوت دا ویم کړي و د رسول الله په وخت کې پیدا شوی د اشارات کول حدیث کې راځي چې انسان سره یو کوي او پایا کې څه اوبه کمې شوي د لنبیلان په کې شو لیږي او به زیاتی کړو چې خوږي شو لکه عسل مشرمتل کذب له شوی له شالکه څنګه چې تیم خاراک وی دې چې به لړورو کورزورې دا اوپر شو د خریمې تیزي الله سي لك ورسواك وكولي وذهب شيء هو شغله نشد هو شغله ذا غسر الله عنه لله شهادت وركي واشتي رضي الله عنه للتوفيق ديمان وركته به ابو عبد الله حمزله ابن الراحي ابو عامر الراحه بعامر دي وذكروا دا الله د دې مخ کې واقعنه دا خبره معلومه شو چې دین د اسلام لپاره قرباني ورکه محمد رسول الله خپل تر ورکه دوی هم د اسلام دین د څو ناشنه دین دی د څومره دین دی چې هغه ورچاله ضرورت نه لري ته بده شنو چې لکه هم دا درس به کیږي او کنه نو درس نه کیږي زکه به دي چې کومه دا څنګه بتو دی او کنه نو دا څنګه بنه تو دیږي زکه کومه اسلام د بیرغ وبوچته او کنه دا به خراب نه ده داسمه د الله دین کوي په هر او الله پیدا کوي چې کومه طریقه پیدا کی ویدو و دکړو حنزل رض الله و <سؤال> چا یوازونه <سؤال> غټ رسول الله د اوهت پړهګر کړي یو دمو ودانګل غوشره مونږه کې همسره د خپل به وسره کړي و تور او ډال وغيرها داسره واخه سولاړو ویکل شي میدان ته څنګه لا وره غږ بالکل د جن دی صحني لا وره غږه منځله د ابو سفیر سر باندې د تورې شو چا ټکړه چې زه په اقلاسګه مګر لیکن شدت ابن اسفد مناه او کافر وي شګه د شاد خوانه اولو نبی کریم صلی الله علیه و سلم داغه اهل افترا کړو چې دا څو صورتحال وي ولې بده شی کیفیت باندې چې مساله هم به سری وکړو چې جنگه وازونه قاره شپه مدینه کې توره ډال راوکه شو څاسو خلا درغه د شې شهر یې قسم په الله ملایکو ورته غسل ورکو معلومه دا شولا چې انسان په خوښښت او شهوت پر دیود محمد رسول الله بود دین باندې مغیرت کوي چلوه مساله به گزاراله پیغمبر علیه و سلم د عبدالله او صحابین هغه په قیادت کې تقریبا په او چې ورته ویلي وې کچړته موږ دشمن باندې ورولې یاته که دشمن په موږ باندې راغی یوه د دشمن اسونو موږ په کولانه پیماله ولو یم موږ سره سره شو چې مرغان زاله موږ کولو ټوک کوله ورزال سره خو تاسو برې دې غره راکته کېږي نه هغه بالکل صحیح ده رسول الله ورته ویلو چې بډی چې باندې د خالد بری ولید او هغه مصالح اسونو والے لکه ټنګونه هغه وخت دی دا پته شو دي جنا واپس کوي عد لم نشا صحابي وتكره تكره مجاهدين وسركين ولي وقال چکه خالد رسول الله فضيحه باندې حمله وکړنو ضرب باندې دشه تا جواب ورکه چورص پکړه به ور باندې حمله وکړنه به به جواب ورکه به ورص پکړه چې دریم کرے حمله ور باندې وکړه به ورص خالد ماته وکړه فضيحه وخت کې لا ایمان نه اوره نه ده اعلان دي دا نقشه داد دا حدیث کې راځي د رسول الله ملګرو چې نه مونډه مونږه کت په دې غرونه باندې کار چې په دښمنه دې به مردار شول د جنگ جلب او واکه چې د رسول الله د مجاهدین سره دي اگر که کمول نه دي په ارته ربنه دې تعارض شروع کړی ده ار نوقطه دې میدان د جنگ کې جنگ جوړ دی نو دې پښه سره دې ملګر لو ویلې چې ګوراله د مجاهدین غالب شي وي د دشمنه لاندې کړه دې واغې سملا ولې دي موږ ورزو موږ سره په اړه تر څو نوخه په دې مناسبت باندې مجاهیدن کامیاب شو دشمن شکست او کړو او اوار سره غنیمتونه را جمع کوي سره دین رسول الله ورته ویلو چې راساسو غنیمتونو کې برخشتا خو هغه په دې حدیث باندې نظر وره غې چې من قتل قتلا فله وسلبوا چاج سکو اجر داګه سامان داغش امیر ام ورته وی عبدالالله سره یو له کومه حرکت کې وجه دا چې محمد رسول الله موږ ویلې چې مرزا نه ولي ورسای د ملقور اجتهادي پیسې راو د دې صحابه او نه سره دا و چې ميدان څنګه پلاس باندې زو نزغو په دغه چلوي کسر راکته شو لسکا سره دي قومندان پاتو شو دي پاس مرشكي خالد ملي وليده سترګولاي داخلك چارل شووي كات شي دا چلوي کسر راکته شي ودي بسملګر لوي بس اصل هي راو علي پاشور باندې سره شو بد دي منو املا وکړه تارو شو نو هغه سره کوي مصالح ملګري او اسنه مو سره و چې څنګه ديځه بس پاول تړک سره د لسک سره شهیدال شو لست قسان او بیر محمد رسول الله ملګری شهیدان دا ده ظاهر لري ظاهر اعلی نو شکل دا میدان لارښکته شو د رسول الله ملګری منځ کې و کافرانو په اغې بغل باندې و نو په دې وخت کې و زنانه و عمره بنت علقمه الحارثيه اغې زرزر د جنگ دا جندره واخه سونيږي و درو ولو خالد بن وليد ملګری راوازوګه شرکت پیرا تاو شي اغې خو هم دشمن دا غیر دي خو هم دوی په ور علاق د شو لکه د دوا د جرندي پلونه د رسول الله ملګری په دې کې راګر شو ډېر سا سارجن شو د شي جنګ جوړ شو خطرناک چې مجاهدین د خل سره مخامخ شو چې د وته یو ادراک نور نه کړي د اغي خانم او د دیو خانم د شمن د جرند په پلونو په دې مسجد رسول الله مجاهدین راګر شو په निजामه په کده او چې صحابه وګصه نو ډله جوړې شوې شو اغه د غیره منډا کړه غیره لاله وہی ویل شنو ر خو رسول دا اعظم ابلیس غټ کې شي الا قد قتل محمد شي شو السلام صحابو ویل چې دا خللا و چې دی ما بین نشي شوه دی یا نه دی موږ نه بکنګه مزه ته شي وینو بس دی غلط منډه دا غیر پروارہ کته و دلیل له بده باندې چې کلف میدان ته څنګه و دل په کار کله دشمن سره دا تګتیک په کار دی شي ورسته شي ورتا سور انفال کې الله دا او وی بریش رسول الله شهید شو او زیش المدنیه په تره باندې راکاو تو د اوحدود المدریه ما کې تقریبا 3 میل مسافه و دریم, دریم کیسه مجاهدین ده چې شو چې چاغو نور اصلي هی په دېش مې کوانې کې ده دا څومره صح حالت راغې ولې سلورم کیسه مجاهدین ده چې شو لا او وی ولې په هر قیمت باندې چې رسول الله په کم دن باندې قرباني ورکړي دمګځم په کوو په هغه کې ابو بکر شهابو هغه کې عمر بن ابو عبيده جراح ابو دجان رسول الله او سناد من مالك ابو شهيد خضري فلارو ام عماره اسنا نوا داموا دوي ولش اركمتي زنك لكور جبذ انت اش بقى ما سنداو شو شي ابلس اواز وكي ولك دشا دخوان او غير زي ندي مجاهدين فما بين كده اواز ابلس خور كي دا غمان دشمن شار راغي يودم ديو دي بالمشرا دې خو مجاهدين وه دې خو په خپل کې ول سره لاندې واد معلومات هغه چې لګی شکل سره په میدان د جګړه د سخت جریش تومره سختي حالت د رسول الله باد ملګرو باندې راغی چې د نور طرف غلط شو هزا فره جل وعو فرمایو از ما پلار هغه او از ما د ملګرو لمر آوازونو چاب بیا بیا پلار مې پلار مې یې ایست شهيد کي مجاهدين ته ونه غشي چې دا شهيد شونه رسول الله دغه دی ته داسې د الله درزه حدیث کې راځي وړ خیر دی بلار ورکه و چې دا وا شيخه هغه شهيد شو او بل <سؤال> در مقابل کې ثواب نه خاصه وه مثلا پکې دا وا انس بن نظر صحابره غیر دا بدل نه لو د شي دعای کړو وی الله کشرته بل غزن محمد رسول الله په قیادت کې راټوبې ما وګوره چې زه بیا څه دله نبی فرمایي دا چې نشه صحابره او د شي نشه صحابه او کده به چرته قسم وکي جزمره باران کې به بکې دو کوی وریچې ځما نه په لابه نه قسمې بیا نه لو کوي چې راځي بیا به راځلو ولیو الله ولیو محمد رسول الله ټول ملګری اولیاء الله دي رسول الله ملګری چې څومره ملګری د ابو بکر نه ولی تر وحشر ځل الله راځي دا ټول او دا ټول زمونږ دین د دوی سره مینه محبت دا ایمان د دې سره بګوزو رانه د ایمان دي امام مالک شه فرمایي چې کله په سړی باندې شي او سار راغه او دا محمد رسول الله دا یوملغری سره د دې ځل کې دا شریف انداز باندې اورانه ولر لوي دا سړک کافر دی مال په کور ته برخنيشته دا د نور وخت خلک انزل انزل سعد سابلو وی وی سعد قسم په الله چې دغه دغره نه مال د جنت بویرش دلیل دی په دې چې کله مجاهدین لا ان رب لذت جنت حواء او بویر ولي اگر کر چلوي استانو او ور وایې چې راګي دا وایې کړه په انداز باندې اوران دي خوبه برسله د جنت ان نوصاصه فرمایشه ماده تخبه وله و اسبر کینو شود دشمنانو د من دا ورغه ډیر سخ سخت جنگ وکي دومره کافرانو مردار کشه ده حد نشه وا و اخر کې دام شهید شول تر دې پوری چې اتیا مرمه اتیا غشه ولګیدو ای چا پیجن دلونه ده دا مخه بالکل ګډ وډش و اخور نه لا وغه دې بكونو پیجن دلونه ویل چې دا خوش مروړ دي و دي کیفیت باندې پدین د اسلام نه زاب قرباني و ویل چې داس مروړ د دې جنه مادر او پیژن د رسول الله ﷺ ډېری او چمتې قیمت خبره کوي دا کم قیمتې سره دیو دا اته مې خدای شو ثابت ابن دحداح بن اببر او شهابيو يوم مهاجر به وردرې و تاسو پوښی رسول الله چې شو هغه شهید شو وی هغه کله چې هغه شهید شو تاسو په دਿਲ باندې څو قرباني کیږي په کوم محمد رسول الله ﷺ قرباني کیږي کله الله نبی شهید شو خو زموږ الله خوشوند دی او زموږ بندګي ټول در رب العالمین ده پارا ده هغه په دې دਿਲ باندې څو قربان کوي کاسان انسان سره وخت د خالد بن ولید خو له مخله وره لا وي شکل دی مخله دا وره غي نو خالد بن ولید در باندې تمره قوي تعرض وکي شي ای صدا کسره تو شيطان کرا دا ملګری ته شيطان شو نه مې په چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه د جماعت طرف کړي خپل ملګری تعقیبه یو دو کارون کارونه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له مخله یو دا چې دغه طرف باندې حرکت وکي او یا د مدینه او نور زی دغه دامل نشي دا کوملګري دا کوم معاشره دنه داملګري شي لیکن محمد رسول اللہ دا دا وی وی وی. الله غیرتی د شحامت نه ډکی انسان اغه ویل ملګرو لا چې زه خدای نه نه کی دي چې په شي دنه ګوډه را خلاص الله اې الله بندگان اوسمه خو لا نه زه دا اواز شکل دشمنان شو دشمنانو منده محمد صلی الله علیه وسلم په کوم نقطه او په جانب کړي صحابه ولنده معلومات شਵੇ نو چې رسول الله اوس په کوم طرف کړي د ميدان پر مشریقي علاقه کړي په د مغربي علاقه کړي شمالي علاقه کړي جنوبي کړي وروقوا دمر صحاله ترغه نو دا خبره شکل و وکړه چې الی یا عباد الله دیکه رسول الله با درې لګورات چې چې نبی کریم علیه السلام کوي اواز کې خوخه مخه دشمنی معلومه چې یا په دې ذکر ای وې چې دا خبره وکړه صحابه ورته له خواله چ په دې کې رالن نو کافرانو خپل ما بین کې چې لکه د حق جګې شړې ده سم په ورسول او په بل او بل یې شړې واغور تر راغله هغه سره خپل کسانو رسول الله باندې چې کلی عملي شروع ورو تارو جوړ باندې کو د الله نبی یو لشي دا شړې په جنت کې وبل وایي چې دا مس مستره په جنت دي د محمد رسول الله سره بدی صحنه کې صرف او صرف نه کسان فاتح انصار ویل چې رسول الله مونږ دایو انصار چې کله مخه بلن سواری وی یا رسول الله صوور رحم وی رسول الله صوور رحم دا شکل مخله لورغه شو څلورم سواری وی یا رسول الله صوور رحم شو پنځم سواری وی دا میدان لورغه دام شي شو ومکس پریک اګه شوړه دقیقه زخمی کې دوه مره زخمی شو ملګرو زړه محمد رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و الیهم چه کولې رسول الله باندې کو باندېو سالګې و علي غن شي نبي کریم علیه السلام دی مهاجر لوی ویلي و دې منسر انصاف ونيک دا کوم شي شیطان شو یوه ورغه شهید شو بل ورغه شهید شو بل ورغه شهید شو بل ورغه شهید شو بل ورغه شهید شو بل ملګری شهید شو بل شهید شو لکه بهید موږ وخت را کړو چې موږ سره په دې دنیا کې پاتشي وي اینا رسول الله خپل ملګرو به ستړمنش لکه باسي انسان دا خبره کې اشاره خپل نه شړي د ځم سر یې سم ملګرتوب جوړ شو بس هغه دنیا به لا و اې ځم سر نبري څنګه کې پاتشو موږ سره په دې جبهه کې موږ وخت دواړو د الله نبی دې ملګرو له سر سر الله اکبر او موږ یې واځي د وکاسو سره پاتې شو یو طلح الله او بل سعد النبی وقاص چې دغه محمد رسول الله د ګارد مشران و خصوصی ګار چره غو نو د شروع کړه طلح بن الله د دې صح شروع کړه د دې پوری حدیث کې راځي چې نه حدیث مرمیدا ولاږي دو یو گذار شو وړاندې راغې د مسواکی کو ته تدبر بل تی او حس وې دا الله نبی ورته ویلي دا کمن و تاسو ویلو وقلته بسم الله کته چرته بسم الله ویلو لاره فاحت کل ملائکه وعلیکم تسود خدای وی دا تاسو څنګه حس ویلي رسول الله د نړۍ چې انسان جو په میدان ته جګره ملګرو تربيت کړي طلحه ابن ابي عبد الله انسان دی چې د خپل کونی ابو محمد دا. او دا مشرانو شابه کرامو د سابقین ل الاسلام په پینځه هغه کسانو کې دي چې د ابو بکر د عمر ابن الخطاب په و عاشره مبشرونه و رسول اللہ بعدا وی کدسم کہ فمخ باندې تاسو وګورئ چې یو شهید ګرځیو الله دے دسمه کې دا ګرځي عائشه په فرمایي وې چې الله د حبس سره ذکر کړه وی ولید او حط له ورزت الحي ابن عبد الله وا دیګه بل چې برخنده اخشې دومره اوشه تا کار وای دوکړه نبی کریم رسالت السلام او رسلو درش لک درحمه او دویش لکه دیناره ته پات شي وي دوه روشت ملاره صحابي حسوي ويلي د الله نبي ورته وي لو بسم الله الله رفعت الملائکه کتا چرته بسم الله دلیل په دې معنی چې کې د انسان تووجود الله په طرف باندې ورزي دا څو ځله ځان لپاره خپل پکار دي ای او په دې لاسو یو کې د شړې شړې د الله په طرف باندې ورزي ګردا له سالا به ختم کوي دا بیل لري کوي یو شکل انسان و د کیږي سلف سره یې مجرش چو زه الله نسمو جو دهيره <تسجن> چا سره مين نو بس دقه شي د دماغ ورش او دو يم شي كلا سره د خبره وچد شي دريم شي كلا سره په منځبان و دریجی. او څلورم شي كلا سره د مصیبت په وخت کې د الله په طرف توجه ویل کې دلتا پنځم شي كلا سره وازي شي شپږم شي کړه د عالم تقرير سره ناشتي ووم شي كلا و وي او شاد رزل الله فرمایي وي اتم دا معنا محمد رسول الله عزناشن مبا د ګمان کوک مرشم نه هم هغه شکل سره قران وایم زه د شم چې ډارک جنتی او لسم چې کلا جنازي کیس روانو ما دي کېبې انسان ژوند شي کېږي درته لا په طرف باندې روان شي عبد الله بن مسعود وشړې ودی چې بدن جنازه کې خاندل وې قسم په الله تر مرګ متا سره خبره ونه کړ حسن بصري وشړې ودی په جنازه کې خورا کوي دي انسان سره مړ دی مرګ نه مرګ مړ دی و هو ايش دی دا اوس یې لري لسم کسي لسم په کدا چپدي <سؤال> وخت کې سعد ابن ابي وقاص وقاص راغي دا نشه صحابيه یې اسمه د ابو اشحق اولنې د محمد رسول الله څوک یې دار په را دار اولنې انسان چې په اسلام کې غشي وشته اولنې هغه انسان چې هغه اسلام شاسو ورو او چې انسانانو کې دا د محمد رسول الله صلی الله حدیث کې راځي مستجاب الدعوات او چې د قبل دلې د وې او وې کله کومر تقریبا دو سو پنځه حدیث ته نقل دي مدنی منورینه د حقې قلقه اغیزه کې و میلوړان دي د یو بلډینګ کو تعمیر او پاکی ځای پیدا او پادشه وره رسول الله چې د رسول الله وعلى راغه وملګری شیطان شوار غشوه اشتل کړي تکلو جنوي مقابل هغه مسلمانانو ځنانه وشتل چې وې وشتل وې خاندل دله نبی سعاده وره د قسره ولس سعدم ترکل سره کوم وشتو ورته وی يا سعد ارمي فداك زما مور بلدان قربانی ولې د خپلګردنې او تر رسول لار اخلاص سره نور ملګرې شي غشي راوڼه چې په کوم ځمانه هغه کزه وښته او په مکه ځبانه د کافره وښته به رسول الله وخاندل ودا په دې ځمانه زه کوښښته چې د زنانه په دې ځای وښته او خنده می زه کوکر مسلمان په شهادت باندې په واجبلو باندې خنده کړ د خنده بدله مته <متحدث> پر نه خدا او به چې ارمیا صاد فدا کبه و امي شادا وسمامور پرستانه قربان ویشتل کوا علی سی فرمایي چې والله قسم الله چې محمد رسول الله اچاله مروبل راځم کډین دایواز سعد ابن ابي وقاص چې غل راځم کډا بل چې سم پروز باندې ان شاء الله کې چرته ژوندون نبی دا خبره کوجر محمد رسول الله باندې سکرنا او شوا غاكونه مبارک شي دان شوا عبد الله ابن خبي افنا او باندې شریپې گذارو خپل مخ باندې او سعد چې فرمایي چې د محمد رسول الله باندې خوا او یو د بریلو بالمیکال او ما به ونل دلا رب العالمین دا اور تراولګل ان شاء الله که جون باخي به روان چرشمي بروز باندې بیان رب العالمین د محمد رسول الله تعالی موږ تاسو ته رساله کی د دنیا په هر کونج کې چې اسلام غزيان الله د کلمه کی او د اسلام دشمنانو رب العالمین ذلیل او رسوا کی وصلی الله تعالی علی خير خلقه محمد والي رسول